Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u DNP Sašta Metasin Na valovima U valovi radio pule i u vaši naš eter i mi smo se našali na njima. Ali ovaj put nije neki plavi val kao što to bit biti na valuima radio pule je jedan zeleni val jer samom su večeras u studiju članice udruge Zelena istra tu iz pule koje naravno pozdravljam samnom je Irena Burba i venera Bačić jajolo cure dobro večer. Evo, drago mi je što ste odvojile malo vremena što ste naše rukavice da dođete do nas večeras, jer danas ćemo se pozabaviti jednom vrlo zanimljivom temom koja je, naravno, vrlo prigodna za ovo blagdansko vrijeme i raspoloženje, a to je jedan, jedna manifestacija koja će se održati sutra, naziva se Božićni buvljak u rojcu i mi ćemo dati jedan akcenat na nešto drugo, nešto malo drugačije, to jest kakav može biti Božić kako može biti darivanje i što se sve, kako se sve pozitivne puke mogu iz svega toga izvući. Marino ožeži nam jedan glazbeni broj da se još malo zgrimo i onda se odmah vraćamo. Rastavljamo sa zelenom istrom u društvu Metazina. Rekao sam u samoj najavi da ćemo danas razgovarati o manifestaciji Božnog ovljaku u Rojcu. I evo sa mnom prva gošća koja će započeti razgovor Irena Burba. Evo Irena, reci nam o čemu se to točno radi. Pa, evo, dakle, sutra od 15 pa sve do 21 sat u hodnicima Rojca i u Haklabu e, Svi građani Pule moći će posjetiti jedan poseban božićni buvljak u Rojcu e, Biće to brojni štandovi za sve koji imaju, trebaju, nude, prodaju, poklanjaju, višak robe Stvari, igračaka, filmova, nakita i sličnog, znači nešto što više ne koriste Mogu izvući svoje stare stvari iz ormara, i doći pogledati da li ima nečeg zanimljivog Isto vremeno, da se malo i ugrijemo u prostorima Haklaba, bit će projekcije filmova o konzumerizmu, znači tema je vrlo bliska. What would Jesus buy? Consuming kids. Uh, surplus terrorized into being consumers. Uh, I evo, to je znači jedan program u organizaciji udruge Monte Paradizo. Uh, zatim pridružit će nam se i udruga Naš san Njihov osmijeh i sutra će prikupljati namjenice za humanitarnu akciju jedna za druge. Tako da pozivamo sve građane koji nisu stigli do sada se priključiti njihovoj akciji, da sutra mogu donijeti za potrebite. E, također, i Kinovali će nam se pridružiti, e, oni će prodavati plakate finskih hitova i sav prihod ćeći također u humanitarne svrhe, e, a uz to ćemo se ugrijati uz čaj i kuhano vinu i uz dobru glazbu. Zanimljivo moram prisjeti da trebao sam višeći u školu ko će to sve popamti svašta organizirate svaka čast, cure treba za to imati i volje i vremena a netko ko zasigurno ima i volje i vremena je mlada aktivistica iz e, Zelene Istre gospođica gospođa, Ven, gospođa. <laughs> odlično moram malo što sam zagrijavanje pa što to si mi rekla šta? sam nam i dakle Venera Bačić Jajlo evo reci nam ti si ide na začetnica ovog hvala Projekta. Kako je došlo u očinu te ideje? Pa ideja je došla sama po sebi jer sam boravila u inozemstvu gdje sam bila prisutna nekoliko puta na Flomarku, Fl Flomark, ne? to je polovni znači, sajam rabljene robe gdje ima isto i nove robe. I razmišljala sam o Puli kao gradu da baš 2005. nije bio toliko otvoren prema takvim stvarima jer smatram da ipak je Pula gradi mjesto gdje ljudi vole prestiž, vole se pokazati, vole biti na špici. O da, to sigurno. Pogotovo I, ovaj, subotu popodna, I onda se sam prvo čovjek. smislila tada jednu anketu gdje sam prvo sebi postavila neka pitanja kako, kako su nam stavovi otvoreni, di bi bilo mjesto idealno za to i koji ljudi bi uopće htjeli iznijeti robu. I Rojc se kao takav e, pokazuje idealan jer sam tu temu spomenula u druzi Zelena Istra gdje sam znači, aktivan član i oni su već rekli da je postojala takva ideja ali niko nije imao dovoljno energije da to realizira i vidjeli smo što možemo napraviti kako bi to napravili, ne? Evo, zaista, rojice, multipraktično mjesto između ostalih za ovakav jedan događaj. Pa evo, sutra dakle, od 15 pa sve do 21 sata, pozivamo naravno ljude da, što da donesu, evo? Pa znači, mogu svašta donesti, tu su cd knjige, šalovi, marame, kape, evo, ručnih radova, šeširića nekih će biti, e, bit će haljine koje možda neko Jednom, dva puta buko i jednostavno neka to cirkuliraju To ima svoju priču Nije oštećeno, očuvano je I nek se vrti ne? Znači ja odlučim na neki način ne riješiti se nekog predmeta Iako možda s jedne Tako strane je. ja se riješim Ali nekome će to učiniti dobro I donesem kod vas I netko ci to može pribaviti Da li se plaće ti proizvod ili ne? E, to će ljudi, znači, sami e, prvo da koncipiramo ovo. Znači, nije moguće da neko donese sad sutra, baš dođe nam sa stvarima, ostavi neko da to e, proda to, to, ili to. pokloni. Uh -huh. Znači, već smo rezervirali stolovi, imamo oko 30 ljudi koji su već sebi ovaj, obezbijedili mjesto i ti ljudi će svoju robu e, predstavljati, odnosno poklanjati ili će mijenjati sa nekim ili će je prodati. A, znači, e, sutra ko dođe, dobrodošao je svako, ali on će morati i, ili na kutiju, vidit ćemo, mo Že ćemo se istisnuti za stol, pa će biti još mjesta i neka se oni priključaju. Biće, biće, biće topli, kad topli. se ljudi lijepo stisnu. <laughs> da. Znači, ono što sam razumio, biće tu pregršt razno razne robe i jednostavno biće s, za svakoga ponešta. Zapravo cilj je da pozovemo što više ljudi da se ovako jednoj akciji pridruže. Evo, Irena, čuli smo da je Zelena Istra već imala, kako bismo rekli, ideju u jednom takvom ovaj, projektu. Pa ustvari u da, nakon što je Venera evo iznijela tu ideju, pa su neki drugi članovi rekli, joj, uvijek sam o tome mislio, ali nikad nisam skupio dovoljno vremena ili ne znam energije za tako nešto pokrenuti. A u stvari se uvijek pokaže kao neko odlično mjesto za, mjesto za takve brojne aktivnosti, a i za suradnju među udrugama zato što dovoljno je dođe pojedinaca idejom i uvijek će sigurno naći neku udrugu koja će mu dati podršku e, i logističku tu podršku da to napravi. Tako da, pa čini mi se i medija je imala isto u sklopu svojih programa neke buvljake. Sad, znači, evo, ta ideja sigurno još možda je neko nekad organizirao, da sad ja ne mogu se toga sjetiti, ali ovaj... Važno je napomenuti da bilo koja ideja je dobrodošla i uvijek nekog se uspostavi neka suradnja među udrugama. Ovako se baš potrefilo da i udruga Paradizo ima taj svoj prosinački program u Haklabu koji, a tema je konzumerizam i sad dićete bolje. Oni govore o teoriji, a mi o praksi. Odlično što je reč bubljak mi se jako puno sviđa. Moram prizat, a da čujemo da li će nam se sviđat ono što nam je Marino Jurcan pripremio kao glazbeni znac. Meta, met, met, metazinu Metazin Radio Pula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 I remember, with a girl I can't forget, mm -hmm. well I was reeling, watching the ceilings spin, the next evening when my friends walked in, and when I asked them if they knew where I'd been thinking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 The cuts and bruises on my head From the night I can't remember With a girl I can't forget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 forever in her head since the night i can't remember she's the girl i will never forget metamorphosis Evo u Eteru Radio Pule Metazin emisija Danas razgovaramo o jednom reakciji obuvljaku koju će se održati sutra u Rojcu gdje svi oni koji žele nešto vidjeti novoga kupiti, pribaviti i doprinijeti ovoj, ja bih se sudoreći, antikonzumerističkoj klimi koja nas sve sada obuzima onda ste zasigurno ili bili biste sutra na pravom mjestu i ovom plinkom vas sve naravno pozivamo Evo, i moje gošće su i dalje sa mnom ovdje u studiju, evo Venera, reci nam ona između ostalog organizatorica ide na začetnica ovog projekta što se sve može naći i što, će, što se može očekivati i za koje profile ljudi? Pa znači, na buvljaku se može naći zaista svašta, ljudi ne, iznoč, ne iznose Mada ima neki predrasude prema tome tamo smeće, tamo se iznosi, iznosi očuvana roba, roba koju neko možda smatrao je da će kad kupi koristiti možda nikad nije niti upotrijebio ili možda vuko neku haljenu jedanput, dva put to će se tamo nuditi i samim time, što se tiče same garderobe svaki čovjek može individualni neki svoj stiv, stil stvoriti i nad za sebe ne. Može i probavati tamo lijepo Biće mjesto, vjerojatno i za probavati a da ne govorim ovaj, konkretno o djećoj obuči koja znači nožica djeć Dječ znamo cipelice e, po tri evo, mjeseca ove, nose i one se ne stignu toliko iznositi, eto otprilika tamo da se. A znamo kakve su ove financijske mogućnosti Tako. nas koji živimo u ovo sretno vrijeme. Ja mogu garantirati da će biti obuće koje su vrijedile po 400-500 kuna a moće se dobiti za puno manje novac, možda za 50 kuna 60. odlično. Evo dječada su znači svakako dobro došla naravno pratnji njihovih roditelja nadalje Biće sigurno i plakata Kinovalivo znamo da će hit filmove, te plakate prodati po pet kuna. I... E, sav taj novac koji dobio od e, te prodaje će donirati udruzi naš sanj njihov osmijek znači njihova akcija još nije e, prestala i mi kao udruga Zelena Istra ih podržavamo maksimalno jer ćemo čak, čak i namirnice i dalje donositi Eto. Znamo, dakle, do dakle, sada su skupili ton, ali još uvijek e, određene namirnice. Dakle, pale. biti će svega. Evo, ponovim nam još jednom za sve one koji su se možda naknadno uključili. E, sutra se buvljak organizira u vremenu. Od kada? Znači, od 3 do 9 na večer. U sklopu buvljaka će biti projekcija filmu u Hack Clubu, What will 2007. američkine i tako da će biti baš u kontekstu sve. Što sam tjela reći? Mi ovim u biti ne želimo se kontrirati konzumerizmom. konzumerizam može u jednoj sferi, ako ga sagledamo kroz humani, ekonomski, ekološki spektar ili leću, e, ima svoju svrhu, ne? Samo treba biti uravnotežen, jer ponekad stvarno čovjek prelazi granice svojih mogućnosti, zadužuje se kako bi fascinirao, pa je tu najbitnije čija jelka više e, svjetla ima, neku, nečija dvije tišće, tri Pa zapravo da, evo ovako u jednom neformalnom razgovoru koji smo prije vodili, dok je bio glazbeni broj, zapravo smo se svi na neki način zapitali e, kako nas sve u ovo vrijeme hvata panika šta ćemo pokloniti koji poklon, gdje naći, koliko potrošiti i to je jednostavno stvarno veliku glavobolju. Da. da li uopće važno što pokloniti? Pa da li je važno? Ja mislim da je važnije s kakvim stavom to činimo. E. Svakako. Meni je neko će recimo imala vrijednost e, parfem neki koji je nova. Možda mi sad isto tu vrijednost još mi više vrijedi. Možda neko da je koristio pa, pa se od tog mirisa. Možda si nađem taj parfem tamo i bude poneftiniji. Svakako. A s... za ovaj novac možda nešto drugo priuštim djetetu. E? E, upravo upravo tako. Evo Irena e, Burba iz Zelene Istre koja djeluje u toj udruzi već duži niz godina. E, udruga koja se bavi ekologijom i uključivanjem javnosti u odlučivanje po pitanju ekologi. E, reci mi ovakav stil razmišljanja i način. Uh -huh. Da li je on poželjan u društvu kom nas živimo? Pa naravno, depoženja, htjeli smo evo reći da nekako smo se uključili u ovu akciju i možda je taj jedan naglasak i ekološki u svemu ovome, zato što u ovoj potršačkoj groznici i kad je stvarno taj konzumerizam veliki, danas imamo u stvari situaciju kad su mnoge stvari vrlo jeftine, pogotovo na primjer imamo jako jeftinih igračaka ili te neke plastike potrošne i onda što? To se kupi i baci, to postoje otpad. Ovim načinom to je jedan princip recikliranja, mi nešto ponovno upotrebljavamo i tim me spašavamo da ta stvar ne završi na otpadu. Znači nekome je nešto otpad, a nekome može biti vrlo korisno. Mislim da bez obzira što smo mi sad u, u našoj državi situacija takva kakva je recesija i ljudi nemaju novaca, ali sve jedno i dalje koristimo veliku količinu stvari i to što je rekla prije Venera, nekako se drži do tog nekog prestiža, treba imati novo, treba imati skupo na ovaj način. Evo doprinosimo prinosimo tom nekom principu recikliranja. Pa evo zanimljivo je zapravo to uzbrko svemo što svi nešto kukaju, nema se vamo, nema se tamo, a opet e, shopping centri su dubkom puni, e, svuda se na veliko troši vrećice na sve strane. Kako to objasniti? Pa ja sad evo, neću sad ulaziti, vjerojatno bi neki ovaj možda stručni osobe puno bolje to znale objasniti, ali ja mislim da možda modern način života nam nameće da mi moramo nešto imati, pa onda na uštrb nečeg drugog ćemo rađe si priuštiti neke takve stvari, možda zato. Vjer, ja ne vjerujem da sad ljudi lagodno žive. E, ali opet, možda od tih nekih prioriteta je prioritet mobitel, a ne, ne znam, nešto drugo, kvalitetna hrana. A upravo tim prioritetima je općenito stavo konzumerizmu. E, u u Haklabu će se istovremeno dok traje ova akcija, ovo je buvljak, moći pogledati vrlo stručni, edukativni filmovi. Tako je. Evo, znači, članovi Monte Paradizo kolektiva odlučili su ukazati na neke negativne stvari koje potrošačka groznica sa sobom nosi, te su i za temu Haklaba ovog mjeseca odabrali konzumerizam Do sada su prikazana tri filma koja govore o otjecaju konzumerizma na društvo i okoliš A u ponedjeljak u 19 sati na rasporedu posljednji What to Jesus buy? To je humoristični dokumentarac o komercijalizaciji Božića Znači što u stvari danas je svrha Božića Vjerojatno se dosta udaljila od one neke primarne. Ja sam razmišljao nako otvoriti neku filmu i preizvoditi to odjednom raziče. To je, Brazić, to, da, to je, to je bi ono bilo. kako se nabrzo kako bogatiti. Ovaj, prije njega će biti pušteni dokumentarci koji su prikazivani prethodnih tjedana, tako da oni koji su ih propustili će moći pogledati jer evo i na ovaj način ćemo nekako privući možda neke ljude koji inače ne dolaze u rojci ili ne posjećuju te programe, ali privući će ih buvljak, pa će možda pogledati film i na taj način će biti educirani. Um, a u sklopu mjesečnog programa održano je predavanje Igora Dude dobitnika Kiklopa za znanstveno djelo godine pod nazivom Konzumerizam u socijalističkoj Hrvatskoj. To je bilo vrlo zanimljivo predavanje gdje se moglo vidjeti na koji način se razvijao upravljate konzumerizam kad su stigle prve levisice Coca-Cola pa onda ona manija za shoppingom u Trstu. je stvarno je bilo vrlo zanimljivo predavanje. Pretpostavljeno da je knjiga nisam još pročitala. Evo i to je jedan način kako smo nekako došli do te suradnje kao što sam i prije rekla, to je neka teorija a onda ponuditi alternativu dobro sad vi pričate, taj konzumerizam je bez veze i sad Božić se iskomercijalizirao kako može to drugačije pa evo ovako može, može Zapravo, biti bit je ponuditi ljudima našeg grada da postoji neka da, znači postoji alternativa u vidu, evo može second hand znači polovno, može humanitarna akcija može ajmo donijeti jednu namirnicu za one kojima to treba i ovaj uskućemo se dobro zabaviti evo ljudi, naravno mi vas poziv da podržite ovu manifestaciju i dođite sutra u Rojice u hodnik na prvom katu. E, vidjet ćete nešto što možda do sada niste imali priliku vidjeti, vidjet ćete što znači kada se udruge udruže za opću korist svih nas i naravno dati, možete dati svoj doprinos jednoj ovoj e, situaciji. Pa da, evo i pozivam građane možda će baš na našem buvljaku pronaći jedan poseban božićni poklon koji ima onako neko dublje značenje i neku svoju pri i možda će tim poklonom razveseliti svoje najbližnje. Po neki put uz malo novaca možemo ovaj, nekoga više razveseliti. Mislim da danas i djeca u sve one skupe poklone, mislim, možda i nisu sretni toliko koliko kad se vani, vani penju postavlju. Kako je mi ili... to odsmijeh djetetu da. s poklonom koji može proći kroz vrata. <laughs> da, evo, jedan dobar način, I isto kupiti neki... plaću. <laughs> kupiti poklon koji neće biti roditelj u da ga možda i razbije. E, naprijed, <laughs> a, a da čujemo, s nam, šak kakvi će nam glasbbiane ritmove izmamiti Marirce. Metronika Got guys la cpias meter el bota y las pocas diferencias aparecen Da se, da se, da se. Evo nas u crvenom eteru malo prije smo imali priliku čuti glazbeni uradak električnog orgazma Zlatni papagaj Evo jedna zanimljiva stvar Ja bih recimo jednu zlatnu puricu Onako sad za Božić ono. Mogu je i rastopiti ono To To je pravi poklon To, to je konzumerizan je bra... Na miri cijeli grad Bare. Pa da, nekako evo Ajde, ova pjesma se uklapa u cijelu U neku koncepciju u smislu nekog snobizma Što je opće danas Biti snob nekad je to bio u stvari pojam Biti je baš je cool o, biti da. snob, znaš ono da? Da, da, da tata da. plaća sve račune da, A mi ono, pravimo se velike porano pa Želim biti snob je Da ali mislim da to do sadi, nakon nekog vremena Pa ne znam, treba pitati o one koji to <laughs> Da, ona ima nekog koja <laughs> naša sad ne ne. <laughs> <svoje račune. laughs> Evo, vraćamo se naravno našem programu Još jednom podsjećamo za sve one koji su se možda naknadno uključili, da sutra Dođete u Rojc od 15 do 21 sad Možete i prije naravno doći Jer će se održati buvljak Gdje ćete imat priliku i doniti Vlastite stvari koje želite izložiti I nekome uljepšati naravno Božić Tako je, evo ovaj A oni film o ljupci, mogu doći iz zabrati neki plakat koji će ponuditi kinovali, pa evo, bit će tu svega od finskih hitova kao što su Madagaskar, Sumrak saga, James Bond ili Slagalica strave, pa do onih nezavisnih filmova kao što su Tražići Erika, Valce s Varsirom i još mnogi drugi naslovi. Evo, svaki od tih plakata prodavati će se po akcijskoj stijeni od pet kuna. U stvari dva plakata za pet kuna. Evo, dva plakata za dva plus jedan. Možda jednog ušečariti, onako gratis trećak. A sav ovaj, prihod od prodaja tih plakata mm -hmm. Tako Če ići udruzi naš san njihov osmijeh Za njihovu akciju jedna za druge Evo također napominjem da će atmosfera Sigurno biti odlična Moći ćemo se ugrijati uz kuharno vinu i topli čaj Tako da evo pozivamo Sve građane da dođu I nek nam se pridruže Evo drago mi je svakako građani će se odazvati A evo Venera Bačić Jajalo aktivistica iz Zelene Istre Koja je između ostalog i organi... Ide na začetnica ovog projekta Ti si provela neko vrijeme izvan Hrvatske Predpostavljam i odnosno Tako. regla se u samom početku, recimo e, u drugim državama da li ovakve manifestacije su češće ili ne? Jesu, ima znači manja mjesta gdje to ljudi mjesečno organiziraju i svašta se može naći, da ne kažemo od, od padele do tanjura do vaze neke lijepe, stvarno bunda, svega stvarno ima nešto i što čovjek ne bi uzeo, ali mi tamo biramo od koga ćemo, šta ćemo, koliko ćemo uzeti za koga, kažemo ovo je idealno mjesto za alternativni poklon možemo sebi znači nekome se može cijena I za pa malo cijeni se i tako e, i tako e, ali oni koji žele završiti više cijene ali koji cijenkanja. nemaju para može će dobiti poklon tamo od nekoga ne e. Tako to je, to je onaj humani dio ove priče. Pa e, upravo je to. Ono pa pitali bitno. su nas ovaj, bili pa joj, kakve cijene bi trebale biti, ja kažem vlada će tržište hodnika, vičiš kako ima cijenu susjed, pa onda spuštaj. Da, Mislim ono dok treba, ne prodaš. A neki su odno rekli donijet ćemo samo da poklonimo, imamo ne znam, toliko robe koja je očuvana, ne mogu to držati više u ormaru, nije mi bitno. Tako A, da. Je, to je svakako veliki problem jer ljudi skupljaju jednostavno stvari, imamo te neke hrčkaste gene, ako sve reći. I ovo svakako prilika da donesu sve te svoje stvari i oslobodi pa mjesta za neke svoje druge buduće ovako će svakako napraviti eno dobro pa da, ali opet ne kažem neko kome ko treba nova zašto ne bi prodao i zaradio možda i onda kupio nešto evo možda baš i na buvljaku neki poklon koji mu treba tako da evo ko može nek pokloni, ko ne nek proda Mislim, to su ovako neke simbolične cijene i ovaj htjela sam evo nadodati da u stvari nekako vani čini mi se da je ta praksa puno češća i da uopće nije to neki mislim ljudi koji dolaze na buvljake ne može se po nekom sad stala tamo onda baš ima i svega da dakle, tamo će kupovati od doktora pa do radnika tako. kod nas i dalje vlada vala možda pa taj neki pa moram da kod nas još uvijek vlada da. ono mišljenje za taj buvljak kao u dosta možda rekao bih čak i negativno u smislu znači se nekad smatralo poderane traperice nose samo ti i ti a danas je elita često puta znači u njima znači stavovi se mijenjaju a isto tako mi se učimo gleda drugačije na neke stvari pa evo ovo je prilika znači da, da se maknemo od onih konvencionalnih normi koji su nam nametnuli i da takav život živimo, pa pokušajmo si pojednostaviti. Znaiste, mi je drago što neke nove sadržaje možemo u našem gradu e, doživjeti od sutra. Da, ma mislim, iako je to stara priča što se tiče buvljaka wikih je bilo i biće, ali nekako ta praksa bi se trebalo ustaliti, ali evo već sad smo u razgovoru, nekako došli da bi trebali imati proljetnje, da koji bi onda bili napravili na primjer ispred rojca gdje bi bilo puno više mjesta da uključimo i još veći broj građana, udruga već, ko nam se bude htio priključiti, jer to je taman onako sezonski bi mogli imati, ajmo sad znači ljetne krpice. Znaš, ono, konfekcija da. ljeto. E, jeto prošle ljeto 2012 e, ne. u Rojcu. <laughs> Sviđa mi se svakako. Evo još jednu, jednu stvar da pitam. Evo Venera, da li je bilo lako organizirati ovako nešto ili se treba zaista čovjek malo i aktivirati? Pa treba se angažirati stvarno, ali mogu reći uz dobar tim i dobro ekipu i suradnju svih mogućih udruga u, u, u Rojcu koji su sudjelovali u ovom, ja mogu reći da je Rojc stvarno jedno zanimljivo mjesto. Jedno no. mjesto u biti gdje čovjek shvati da nije da ti ne ulaziš u njega ni ne izlačiš iz njega, nego ti si dio toga, dio te prije. Tako da mi je to čast bilo Dati tu ideju i biti podržana u realizaciji. Da, A... na primjer, evo, samo da se ubacim, uvijek je dobro što možemo tu neku logističku podršku dobiti. Znači, sad smo rekli, jo, javilo nam se 30 ljudi, odakle nam toliko stolova, onda izviđači reći, mi imamo 10 kompleta tih stolova, onih dugačkih. Pa onda su ovi rekli mi imamo prepučije vole jesti pa ne <laughs> pa oni imaju ovaj tu opremu za tabore. Tako da nekako ajde na taj način ovi imaju reflektore, neko ima zvučnik, neko ne, mislim na taj način um, se lakše može ostvariti neke ideja evo, da week si možemo dati ekološki struku osim neke možda sadržajne što isto je slučaj drugi put ćete morat sve sjedna pored druge ovako vrat okrećem stalno <laughs> malo tijelo vješmo da će upalo vratinga <laughs> šiča evo da čujemo što nema marina pripreme onda se vraćamo metra kaz What I said realize should rock right there Did you laugh like it's not a good real life smiling like never that's why you know I just like I'm unable to forget is in your heart Weep, little lion man You're not as brave as you were at the start Rape yourself and rake yourself Take all the courage you have left And waste it on fixing all the problems that you made in your own head But it was not your fault but mine And it was your fault did really. on this time deny my dear deny my Tremble for yourself my man you know that you have seen this all before oh. you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your phone stands alone among the wreck. Now learn from your mother or spend your days biting your own neck. But it was not your fault and mine, and it was your It was your heart on the line. I really feel up this time. Deny my dear. Deny my dear. <laughs> met meta met meta metazine radio pullar. Još uvijek traje nedjelja i to nekih 5 sati, nešto više minuta a još uvijek traje i metazin na valovima Radio Pule za zelenjeni metazin ove nedjelje i sa mnom se i dalje u društvu članice udruge Zelena Istra Evo, razgovarali smo o konzumerizmu vezano za ovu vrijeme koje nam sada dolazi i sve ono loše i dobro što vuče sa sobom razgovarali smo i predstavili smo akciju koja će se sutra držati u Rojcu buvljak, evo reci nam Irena Rojc jedno mjesto gdje se zaista sve i svaša događa. Koja je uloga Rojca postala u gradu ha, Mislim da je Rojc onako jedno vrlo posebno mjesto. E, ipak u njemu djeluje više od 100, 100 recimo, 106 udruga. E, I prepoznat je i u Hrvatskoj, je, ja mislim, i šire. I on je u sva... Slad... Evo, možemo reći da je u nekim fazama i preobrazbe i sve više postoje to stvarno jedan pravi kulturni centar, društveni centar. Ovaj... Evo, ne znam što bih rekla. Evo, baš, da. ja se sjećam smo mi u Metazin još prije više od godinu i pol razgovarili u Rojcu, u biti tako smo bili i počeli 2009. i ja sam bio napomenuo kako u Rojcu djelo je više od de, oko 90 mm -hmm. udruga, ti mi sad govoriš 106, znači da postoji jedan trend porasta broja korisnika. Pa, prostor je ograničen resurs, tako da sigurno ne znam, neće biti ne znam koliko više udruga, još nešto malo mjesta možda je slobodno, e, ali da ima više udruga, s tim da neke koriste možda prostore drugih udruga pa nema isklopljen ugovor, tako da e, formalno 104 udruge ima sklopljen ugovor a još par njih koje znamo da djeluje unutar drugih Zapravo Rojci je jedna jedna velika bogata riznica e, glasova koji dopiru do javnosti i kao takav ima značajnu ulogu u e, općenito, u pojmanju svega onoga što se u gradu Puli događa, kultura, sport e, čitav niz aktivnosti Pa možemo reći da je to jedan grad civilnog društva čini mi se da je evo, nekako baš e, savtecivni sektor se smjestio u Karlo Rojc pa sigurno da ima veliki značaj za grad Puhu meni se čini kulturno nekako da sve inicijative festivali sve se proizlazi u Rojca, iz Rojca iz udruga koje djeluju u njemu možemo reći da nekako u zadnjih par godina sve više se razvija e, i postaje nešto bolje e, Pogotovo evo, bila je bila dosta burna ova djeje i deseta godina za Rojc i za udrugu njemu Tako da mislim da može samo napredovati u budućnosti Evo ti kao članica udruge koja dosta vremena i, i godina već dijelo je u Rojcu Kako zamišljaš Roj za nekih deseta godina onako? Kako bi ga željela zapravo zamisliti? <laughs> Pa, evo, u svakom slučaju zamišlja možda e, Rojc kojim bi upravljale nekako e, jednako i grad i same udruge e, koji bi imao neku svoju jasnu viziju i neki strateški plan razvoja koji bi bio značajan ne samo u Hrvatskoj, nego i šire e, da udruge imaju zajedničke programe, zajedničke e, aktivnosti e, evo nekako sad e, Pokušavamo napraviti i savez udruga u Rojcu da to bude jedan formalni savez. Um... Da uspijemo dobiti, ne znam, na primjer, sredstvo, <laughs> sredstvo iz evropskih fondova kojima bi se možda i unaprijedilo i sami uvjeti ovaj, rada. uvjeti rada, znači da se možda evo, uloži i u taj prostor budući da je dosta velik i naravno da sad grad ne može eh, snositi sve troškove koje, koliko bi trebali zainvestirati u tu zgradu. Ma mislim, ono, u budućnosti, evo, to je jedan eh, centar koji bi bio prepoznat evo, u Europi i šir. All right. U svakom slučaju i taj se centar pokazao već kao vrlo prepoznatljiv i može se mjeriti sa drugim jakim kulturnim sredstvima u drugim državama. A, hvala Bogu, evo, smješteni ste u jednoj kasarni, hvala Bogu imeh još u puli, tako da ne, neće ostati na ome, civilni sektor, vjerujem da će zauzeti još druge. Pa da, evo, jedino ono možda je sad što su do sada udruge radile uglavnom svoje programe, mislim što je odlično, ali nekako kad kad bi samo ujed, objedinili to što već ovako u druge rade, cijeli taj program to bi bilo cijelo bogatstvo. Znači, još uvijek nismo svjesni uopće što se isto događa u toj zgradi. Svi imaju svoje programe zasebno, ali onda na dnevnoj bazi tu imamo, ne znam, od sporta, kulture, ne znam, osobe s posebnim potrebama, brojne radionice, projekcije, projekcije filmova. Znači, kad bi samo objedinili taj program, koliko bi to u, u stvari zapravo, bilo. zapravo koji je jedna, jedna onako košnica i srećom nemate trutova <laughs> Mogu samo i najaviti da uskoro i kreće um, jedan medijski projekt vezan uz Rojc pa ćemo obnoviti i obnoviti web stranice Rojca um, i treba biti želimo napraviti jedan bilten gdje bi objedinili upravo te programe i nekako ovaj, prezentirali javnosti što sve Rojc i što se sve tu događa. Evo želimo vam naravno puno uspjeha u tome i s naše strane svakako podrška neće izostati. A evo za sam kraj ja bih postavio jednoako jedno pitanje mladoj aktivistici iz Zelene Istre gospođi Veneri Bačić je jajalo. Evo, ljudi dosta pozitivno gledaju na društvenu situaciju kada netko želi nekome pomoći, kada se organiziraju ovakve humanitarne akcije, ovakvi buvljaci. Međutim, kada treba se pokazati na licu mjesta, tu vrlo često odaziv i kreativnost s njihove strane izostaje. Što mislim zbog še Pa često puta znamo što nam je činiti, ali ovaj... Je... Slaba je ta reakcija, znači ključno je ono da dođe do tog momenta paljenja, da, da čovjek od onog što je čuo reagira znači već kad znamo da nešto možemo konkretno napreć, pa napraviti, pa ajmo napraviti znači evo ja sam sad bez posla mogu biti doma, mislim zašto moram biti takvina ja to želim, znači ne želim biti beskorisan član ovog društva svakako svaka ti čast na tome što radiš i na kraju krajeva to će se jedno dan i prepoznati uostalom, čovjek svoj, svojim radom nadograđuje svoj CV, bismo tako rekli i svakako u konačnici bolje će se plasirati, na kraju krajeva i volonterizam o čemu smo puno govorili ima i na, tu svoju funkciju na neki način volanterka. A evo ovaj... E... Što bi poručila a, svima onima koji su se na primjer, preko Facebook uključili, vjerujem da ih ima jako puno. Da dođu. Ako da. su se već uključili, neka dođu, a Tako ne stikat bez veze u fotelji i reći ma baš me briga. Tako je. Često puta se zna meni nešto ispriče pa ne mogu, ali onda barem prvo stavi možda kad već im vremenski samograničen, onda napišem ne mogu doći. Mislim važno je to već ako smo rekli si pa šta nas spriječi, možda će sutra čak biti toplije ovaj vani ili u rojcu nego u nekoj starogradnji, kako da kažete. Ma kad čovjek treba... ne, nešto želi baš ga briga da li je toplo ili hladno. To će nas napraviti Vrijedno je druženje, tema konzumerizam Filmova će biti vrijednih pogled Pa da, ja sam reći da možda Te nove društvene mreže su napravili Jedan cijeli novi trend kad mi mislimo iz fotelje Ako kliknemo da smo nešto automatski podržali ili Bili Da smo, smo time osvješteni Mene puno, često puta me inerviraju Ti neki statusi Ajmo sad pomoći u borbi protiv raka Ovisnosti ili ne znam čega Ili protiv zlostavljanja djeci Sa time što smo mi kliknuli ja uopće ne vidim Čime smo mi to doprinjeli pomogli osim što se mi osjećamo u tom trenutku bolje Ukoliko iza tog klika ne stoji i neka akcija ovaj stvarno ne vidim da, znači, no, od te neke podrške načelno pa svi smo protiv toga i svi želimo da se nađe, ne znam, lijekova i da se djeca ne dugme, znači, <laughs> Tako da mislim više mi se siđete neke akcije, super, stvarno Facebook i te druge društvene mreže su odličan način kako da dođemo do, do, građana do građana i do informacija. Znači mi kad smo objavili da će biti taj buvljak, stvarno u roku, dva dana već je bilo 200 ljudi um, zainteresirano a i slali su mailove, zvali su, pitali su, dobili su tu informaciju tim putem. Sigurno ne bi putem medija mogli dopredo do tih ljudi. Evo. Jako mi je drago, evo iskoristit ćemo još jednom priliku da klikamo i da dođemo sutra. Evo svi oni koji su čuli ovo možete preneti onima koji nisu čuli i dođite sutra u kasarnu Rojce, u hodnik na prvom katu. Pregršt dođa džez za dnevnosti. Prizemlje naravno biće sve hladno i toplo kasnije. Kako sam vam još kratko reći, buvljak je zdrava navika i korisna karika uvorec ses ispodoba. I te kako da se to mogla reći. Hvala ljima. <laughs> To je poželjno. Evo e, drage moje gošće, bilo mi je iznimno čas ugostiti vas večeras u našoj emisiji. Hvala se nas pozvali. Da, evo, hvala. Ja, ja, ja. I pozdrav. SILAJ She likes she love she love she she love and she she love she treats she love she love and Still awake, still remember you wake up in the bed I hope you like See light See light See light See light See light See light See light See light She ain't gonna love she drink me love she drink love and she love she drink me love she should love and love just stay away está Metazin Metazin, Radio Pula Evo je, Marino, smo ostali sami. Djeveke su nas napustile, prezentirale su sutrašnje događaje u Rojcu i očekujemo veliku podršku javnosti. Bilo kako bilo, dolazimo lagano i do kraja našeg metazina. I cure, cure, polako minute. Evo što nam preostaje nego ono što vam svake nedjelje prezentiramo, a to su natječaje za organizacije civilnog društva koji su u tijeku, koji su otvoreni i da vas podsjetimo na što se sve možete naravno i prijaviti. Evo, objavljen je natječaj za e, programe za cijeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku i to za 2011. godinu. Naravno, jako puno toga možete saznati na www.mobilnost.hr. Tu ima niz pod programa, uključujući Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig. Pogledajte i uključite se. Otvoren je natječaj za projekte Organizacija civilnog društva unutar programa Europa za građane i to do 1. veljače 2011. U sklopu ovog natječaja moguće je prijaviti dvije vrste projekata i to projekti događanja što uključuje konferencije, seminare, radionice, rasprave, sastanke i treninge itd. te projekti proizvodnje i realizacije kao što su izrada publikacija, internetskih stranica, TV, tako itd. Fond Ujedinjenih nacija za demokraciju objavio je natječaj za organizacije civilnog društva u području razvoja demokracije i ljudskih prava. U sklopu ovog natječaja financirat će se projekti čiji vremenski period provedbe je najmanje dvije godine. Osim organizacija civilnog društva prihvatljivi prijavitelji su i neovisne javne institucije, pravobranitelji te regionalne i međunarodne organizacije. A natječaj je otvoren do kraja ove godine. Fond Ujedinjenih naroda za zaustavljanje nasilja nad ženama raspisao je 15. natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen organizacijama civilnog društva, vladinim institucijama i UN agencijama. Rok za podnošenje prijava je 20. siječnja 2011. i to samo elektronskim putem. Udruga Zoom, vijeće mladih istarske županije, mladih Barcelone i vijeće mladih badalone pozivaju vas na trening edukacijom do aktivizma koji će se održati u sklopu projekta Partnership for EU i to od 19. do 23. sječnja 2011. u Trikvenici. Kontakt osoba i koji možete pidati sve dodatne informacije je Ana Preveden iz udruge Zoom. Više na e-mail info.mladipula.org I sa mladimapula.org završavamo i ovo nedeljni metazin. Strzašmo vas naravno, pozdravljamo i želimo vam besprijekorne blagdane. Emisiju podupiru, grad Pula, Istarska županija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, regionalna zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Metabilis.